اسلامی که ستو دا پارا زمونگ دکان پکایا پاک سیبر اسلامی که مرکز دا کسخانہی نشاتا کا بازار پشاور شہر دجان محمد دکان موبائلہ بردے 032 95 94 پاک سیبر اسلامی که مرکز دا کسخانہی نشاتا کا بازار پشاور شہر شیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم فأزلهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبتوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ولکم فی الارض مستقر و متاع الیحین <سؤال> بدی آیت کیم هغه خبره روانه ده چې الله آدم علی السلام ته او حوا دواړو ته په جنت کې دوسیدو حکم وکړ او د یو غوټي د فرانک نه الله من نکړل شیطان دوی ته وسوسه واچول او دا د ورنه د جنتنه او خو یولې د جنتنه درا کوزولو د جنتنه درا وسترو سازش وکوه فخرجهما د دې عن همانا فاربیک لی اجلی د وجد دیونه ینه په د دې ونی په وجه دیو خو یول دوکې کړهل چلوله وکوه سازش وکوه په اخهجهما نوساازشي کامیاب شوراوي وویست دا دوړه میما د اغ ځای نه کا نام في چې دوپارغ ک دوې کې دا خبره په خپللهغلت سابته شوه چې یواې حوا ته او نو چولی شوي بلکې اوسه آدممو حوا دواړو ته چولی شوی وه کریم د تتسنی سرې استعمال کړړی دي که داسېته خبره وي دو واي چې دا اول حوا ته وسوسه واچوله او دا ټول غلطه حوا دا, دا غیر نفس بیا بیر کبیح غونې استدلال کوي چې د زنانه لپاره بس دا دا خبره کافی ده چې دا زنانه د ټول غلطو ذمہ دار ده ځکه د ادم السلام ته خبر ورکړ او هغه د دې په سازش کې راغی او دا غي پوهیږي د جنت نه راکو شو نو کبرس کوي دا خبر نن وایکڑی نو مونږ ټول بوسه پورې په جنت کې اوسې ده ته جنت نظر او تو زریدا خزہ ګرځېدلې ده دیو جنا د خزې دا جرم ناقابل معافی ده او د خزې لپاره دا بس دا خبر نن کافی ده چې دا خزہ ده دا در ټول لر مجرمه ده او بس شوې ده چې خزہ د ټول جرمونه پرای کې بیا جمع دي دا ټول غلط استدلال او غلط تفسير د سبوت ثبوت نلري د ځوانو او وسوسه چولې شوی دا قرآني کریم ټول د تسنیه زغی استعمال کړی دی الله تبارک وتعالى د غصه اظهار کړل چې ټول د جنت نو زې وقول نه بتو تاسو المونقطس کوشي بعضكم لبعض عدو بعض خلکونه به د بعضو دشمنانی لته سره به یو بل دښمنانی د شیطان دښمن انسان او دے انسان دشمن شیطان نو شیطان خود دشمن دے بل خو بلا خبر اے جڑا انسان اسنگو دشمن دے انسان کو ہمیشہ خبره بنی ہمیشہ خبر مانی نو خبره اضا جے حق خدا دے تقاضا خود دی دیداره جے انسان دے شیطان دشمن شی زکاغ د د دشمن دے نو دشمن چستا سو دشمن یتو سر دوستی کے دا کم عقل مندی دا ستا دشمن ده نو فقره چې تم دا, دا دشمن شې دا ډېر لوی حماقته او بوقوفي چېستا کوم څوک دشمن ده او توزان دا, دا دوست کې دا, دا چې سواي موږ هغه کې نو دشمن خو به تا بیا حداکت طرف سه بیای بیا کو بری وجني تبا کوي بری نو حقدا دې دا شیطان د زمو دشمن شې شی. مونږ شیطان سره دشمني وکو کو موږ هغه دم سره دشمني کړي مو د جنت نلريګي مو د جهنم اور ته ورځي مو تاغه ټول خبري خایي که کم مونږ د الله غضب تروب طبيعي د رحمت نم لري کی طهر او مصیبت تم نزدیکی او مونږم د اغثر دوستان شي بسټیګ ده چې سمه نو ټیګ دي تار سره تر سره خاصته کی داسي چمکدار جوړ کی او مونږه صباح کی ولکم فل ارض مستقر نستصبره فزمکه زیاده قرار و او سامان دې الهين تر یو وقت پوري تر یو وخت پوري او نه وخته مرګ پوري کله پوري چې تاسو ته مرګ نه راغله راغې پوري دا ټول سامان او دا ژوند او دا ځای قرار دے د دې ځکه چې ادم علی سره دا فکر پیدا شو چې دا خو غلطی وشو غلطی وشوله د دې د معافی بس صورتي نو د معافی لپاره وتساءل فاز من لاوت الجسوكي موافي سند تبارك وتعالى ارتا الفاظ وخذ فتلقى ادم من ربه كلمات وخذ الاذكر التلبي منا اذكول ذكر ادم السلام دخل ربنا سكلمات. كلمات ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لَنَكُونَ نَنَ مِنَ الْخَاسِرِينَ ذَٰكَ لِمَا تَلاَوَهُ الذِّكْرُ وَقُضِيَ لِدَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قُلْ وَاسْتَلْ او څنګه چې دا اولوستل نو الله تبارك وتعالى د توبہ قبول کړه او دې هغه څو ټو درس ختم شوو جو در رحمت وکړه فرمایا طاب عليه د توبہ قبول کړه په دې باندې محربان شو توجه وکړه انه هو هو التواب الرحيم یقیناً د الله څخه قبلونکې هم دے تو څخه قبلونکې او مهربان دی او دلته خپل خبره معلوم شوه چې انسان چې څومره ګناهونه او کیو غلطي وکي او د الله نه معافي وغاړي نو الله بخي هغه خلک غلط وای چې انسان یو یوځل ګناه وکي نو د دې ګناه سزا به د خاصه خا کې د دې جرم سزا وخامه خامله ویږي په هر صورت داسې خبر نه ده کوم انسان چې توبه وباسي د خپل ګناہوں معافي وغواړي ستو ما نشي او اینده د لپاره عزم وکړي بیا به نکوم نو الله معاف کوي او د دې سزا بیا نور کوي اتّا ای من مینا زمبی کمل لا زنبله د ګنا نه توبه وشتون کې داسې ده لکه د چاړو ګنا کړی نه او الله ته ډیر ځ شي ب گناہ बने ځان ته شرمنده کېدل او خپقېدل چې یو ځل نه ګناہ یو ځل شوې ده او تپي نن هم شوي سبا به بیا ستو ما نه شوي بلورز په بیا ستو ما نه شوي او روزانه دریا دیږي لسه شل روزي پس ته دریا دیږي کال پس دریا دیږي او بیا بیا ستو ما نه کېږي او خپقېږي نو دا ټول د اجر باعث ګرځي چې بیا ګناثه واپس نراځي و گنابان شرمندک دل پل یو کی دا نو الله معافک ان کے دے و بخون کے دے قلنا مونگا اویل احبتو کس شئی گورا دی احبتو کې و بخ کی احبتو کی پلکو مخ جکم احبتو اویل شوئر کس شئی بطور سزا سزا کو ختم شوا زکاة دم السلام الفاظ د توبیہ دا کڑی تو دی روجو کڑی دا واللہ توب قبول کڑی وس هم هغه مقصد دک مقصد پر چې الله آدم علی السلام پیدا کړل دا غي تکمیل بکیږي دا غي تکمیل به کیږي دا څه نشي کېدې چې هغه کار به پاتشي خدا دویل په بې تورہ کوزیدل په تور خلیفہ هغه په سزاو سزا ختم شو وس د کوزیدو حکم په بې تورہ خلیفہ کو شو من هذا دين جميع طول فاما ياتي انكم دا فاضع عقب دफार دغلی دا او انهر فشرط ما بالتزايد راغله دي نو كم چراشی تاسو ته كم چراشی تاسو ته فاما ياتي انكم مني كم چراشی تاسو ته مني زماده طرفنا هدن راشي تاسوته تا زما د تطنا هداية فمن تبعابدايا نهغ چا چې تعدار وړ د هداية زمة فلا خلوف نبوي سيره عليه عليههم هم فيها خالدون دیوب په دې ورکه هميشه هميشه د پاره یا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم واوف بعهدي اوفي و واياي فرهبون د دې ځاینا د بني اسرائيلو بیان شروع شو, شو او دا تقریبا نصوار لس مې رکو پر دا بیان در رسیدل دي د دې بیان تاسو خلاصه واوري او دا دی خلاصی نا پس دا قرآن خلال پازم د دی دا بارک کافی دی دا دی بیان نا دلتا مقصود سشیده واقع دادا دا چی دا بنی اسرائیل و سرا تا زرگون و کال پورې د نبوت من سب پاتی شویده اسرائیل د یاقوب علیہ السلام دی او دا دا عبرانیج جبی لفظ ده اسرا معنه د عبد او جیل په عبرانیې دبکی الله توي معنه د عبد الله د اسرائیل معنه د عبد الله د یعقوب عليه السلام نوم د چغدزان د پاره وښکل دی خو دی نو بني اسرائیل اولاد ته یعقوب عليه السلام مرادی دا هغه وخت نه حواله تر وخت پوری د نبوت منصبم د دی قوم سره شوی دی د یعقوب عليه السلام په اولاد کې په دی اخر نه مو قبله دیو د دې منصب نه معذور کړي شوی دی د دیو د نا احلی په وجه او دا نا احلی سدي قران کریم یې یو یو وقصه بیانې دیو څخه کړي دي د خپل پیغمبر سره دیو څخه کړي دي دا ولي معذور شو دی د دې منصب نه او بنو اسماعیل د اسماعیل اسلام په اولاد کې تر اوسه پیغمبر نو راغلي رسول الله صلی الله علیه وسلم په بنو اسماعیل کې پیغمبر شو د دیو نه د منصب واغسته شو بنو اسماعیل ته منتقل شو د دې زکی یوسو خبرې یو خبره خبر خدا دا چې په مدینه منوره کې يهود یو له یابادی و یا سيدله دیو طوله چې کوم پری محکنو قومونو کې صدس صالح خلق پاتې دي چاوی تر اسلام دعوت ورکړه شي چې په دې پیغمبر باندې ایمان راوړي دا پیغمبرم هغه دین پیښکې او هغه خبره کې کوم چې دغه مخکینو پیغمبرانو کړی ده بل څه شې نه دي په دې کې کوم صالح عناصر موجود دي د اسلام دعوت تو ته ور کړې شي او کوم وړانده خرابې چې ده د اصلاح شي دغه خبره چې کوم عام يهود دي په ونه حجت قائم کړې شي دلیل قائم کړې شي او دا غوي اگر ټول حالت دوت بیان کړي چې داس تاسو کارټوتو دا معذور کرے تاسو خرابوي د دې په نتیجه کې تاسو ذلیل کړا شوي تاسو الله د دې منصب نامعذور کړي او تاسو په دې کې سګټن مونکړه ناکام شوي اوس هم تاسو پر د کامیابی وبښته دي په دې پیغمبري منډ راوړ تاسو د 8 ورسې به ختم شي او بل خبره جدام خو دل شي چدا یو سبب ده یو ضرر خکارایو نه خبر شو د دې چې کوم قوم منم د الله فرمانیو او کې د الله پیغام او د الله پیغمبر او د الله دین انکار وکي او سم الله رپریدي دا به انجم sede دا به انجم معلوم شو د بنی اسرائیل انجام مرتخای صلیوره خبره ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم منونکتا عمت رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا پیغام دې پدی کی چې تاسو خیال کوی مخکینی قومنا پسو جمع معذول کړه شو د منصب نو ذلیل کړه شو چاوی د خپل پیغمبر د تعلیمات سره دا کرو نکڑیو دا کارونه کړیو دا ټول تو را روان دي نو تر تداسی نهي چې تاسو هم داوی په نقش قدم باندې لاړ شي نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو دل فرمایل تاسو به هم د دې خلکو په نفس قدم باندې زی تر دې کاغوی د سمسيري په یو څو کې نن نوتی تاسو باندې ورناوځي چا وي یا رسول الله دا يهودو نو سوارا مرادي نو فرموله نو لیسوکو خدا ودی کنه نو کته سم پدیو په سلاړې نو هم د دې په شان حلاکت بم نصیبي بیا داسو سلوک د خپل پیغمبر سره او د خپل کتاب سره هغه سلوک شورو کم سلوک چې يهودو کړه نو تاسو هڅر به دا وایده نا مختلف نه او دا دیس سره د دیو اخلاقی کم کمزورو بیان دي دیو چې کم করতو او کم غلطي کړی داغي بیان دي او اعتقادي گمراهي او عملی گمراهي دي ټولو بیان دي داغي نشانه دي دا, غی نشان دے ہی دا چې په دې د دې په مقابله کې تاسو خپل کوي دین حق دین حق او د دې rezultat سره دې دې بیان روان دي چې نبی کریم الله تبارك وتعالى کوي يا بني اسرائيل اي اولاد د يعقوب عليه السلام غذكرو یاد کوي نعمتي زمان نعمت التي اغ نعمت انعمت عليكم جما کرده او پتاسباندی او اوفو بعهد او تاسو پرواله وکي د وادو زما اې لې تاسو چې موږ زما ستر راوادي کړې دي او په زبې پورواله حکم په عهدکم تاسو په وادو باندې چې ماکه مې تاسو سره کړې دي د دې وادو تفصيلات په بخولا قرآن کریم کې راواندي و ايايا پرهبون او خاص زما نه ویریږي واابنو او طریقته دي وادي د پور کولو وسدا اغه دا چې واامن او ایمان را راوړې بما انزلته پاسمن چې ما نازل کړې دي مصدیقا جاءه تصدیق کوون کړي یعنی ما چې کوم کتاب را لې ګلې هغه تصدیق کوون کړي فرشتين تصدیق کوون کړي فرشتي نه غړون کړي ما د هغه سره ماکم تستاسو سره دی ان تستاسو کتاب دل سره دی داوی تصدیق کړي یا دې دروغجن نوایي ولا تکونو او مکه گئی تاسو او ول کافرن به دا اول داول نه کافرن دی دا کوپر خدای قبیح خدای کوپر آغاز کولو بنیاد خودل دا نورم اخبحدي او دلي بنیادي خبر علماؤ. دا و چې يهود عالمان نور پکيو د تورات ماهرين ور او دا نور خلق ټول مشرکان چې دا جاهل او انپړ خلقو نو کلم جديس مسلمت زيبي مصلی مسلم برالم د ټول برجوک ولا دغه علماو ته موليالو ته نبي کریم صلی اللہ علیہ وسلم چکه پیغمبر جوړ کړو نو دیوهم چکه اعلان نو بو توشن دیو اورل تپوس دیو کو څنګه دا پیغمبري صحیح ده کنا ده نو دیو انکار کوي نه دا په غلطه ده اور انکار وځم د زده و عیدا چولی په موږ کې پیغمبر را نه غي حالان کې دیو خپل جن د پیغمبر دي الله تبارک وتعالى قران کریم کې خپل را روان دي يعرفونه کما يعرفونه ابناهم د سپی پی لکه خپل ځامن چې پیجنې او د ضد وجنا او د دې باوجود چې پیغمبر به سوق راضي پړو کواله کې شکل لم پیجن در دا ابو حيره د راهب قصتجې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د بچپن د دوله سکال عمر دے ابو طالب ځان سر شام روان کړي دے د راهب چولیدو و داسوک دے ابو طالب ورته و وراره مې دے وي چر ته بیا ایو شام ته بیا ایما ملګری دې لر سره وی واپسې کار کله ته يهود ورید مړ به کې هغه وني به مړ کی په بده کې د اخیری پیغمبر نه کیدی یا دومره پورې دیو په جن دو چې دا پیغمبر دی خو بس دا وجه ځول پیغمبر نشو بل نه ول نه شو او دا په جسم مثالو د دیو په دغه وخت کې دکه زمون پهوط کې کله کله وکو متون د ختممی ک نه پتهولږي او بوروکومت بوز جوړيږي نو ډیر خلک ځان دپاره شیروانې جوړي کې او که شیروانې والا نګ کنه چې وزیر راظم خو نه شم کې دی نوواازک خو جوړې وزیر خو به نه تیار نستی نو دیوم ځان د پااره خمی لګوری او شیروانې ګډلوي چې ز پیغمبر پیغم بر کېږه مبلوي چې ماته به ما ته نو دا غ سو دې دو بنیات کې حدود کوپر نو الله ځکه فرمایي ولا تکونو او ولا کافرین دې د ټولنن مخې ولې تاسو کافران جوړ شوي ولا تشترو بیاياتي سمنن قليلا او ماخلی تاسو پر عوض د آیتونو زما کې پیسې لګي دلته تا ماخلی تاسو پایتونو پا زما باندې لګي وز د لګي وز نو مراد چرته دا ونخلی ولیاں چې ختم کړي نو سړی ته چاله کې پیسې وګرځې ډیر راکې قرآن ویل وچ لګي بناخلې ډیر د مزاق او د استحزا ته ویل چې کوي د لوی ګستاخی نه چې دی کوي اصل خبره ده نه دا، خبر اصل کړه ده چې دوی چې کم کار کوي نه خو دا چې د الله احکام به بدلو ول دا الله په احکام کې به یو تبدیلی کوي او رسو برآږه او سه حکم با داغه دا پارا و شانو حق حکم با بل شانو نو دو ویزا زمالا پارا خوب دول غوال ویزا دوبرا را کنو بدل بگونو په تورات کې بے اولی کل حکم به بدل کلاغه دا پارا او پیسی را دغه داغه پاکوڑو کتاب دیسی وی او دا دی پا عوض کی بیدی نم پیسی واغش دی نو دا ختمونو پیسی را غستلم ناروا دی خو اصل خ د حکومت بدل کې او پیسې والے هغه خلک چې د بادشاہانو لپاره هغه مولیاں د حکومتونو لپاره اود خلکو نه د مال ترلاسه او د پاره د الله حکم بدل کی د الله حکم بدل کی قانون د الله بدل کی او په دې باندې پیسې وخدي رشوتونو والی د دې عوږه سورو کی دا عوږه هر څومره چډ ډیر دا لگدی دا عوږه د ټول دنیا دی ولې نه یی خدای حق په عوض کې اغستل دا ډیر لږ قیمت لري حق نن دا هرشې پر بدل کې د ټول د دنیا دولت راځم که دا ټول واخل نو بیا لږ قیمت دی ځکه حق دا به هر حال قیمتي دی د ایمان خرصول ته پهsubprocess قیمت خرڅ کې بل نظر او زرو یو لا کو یو لس لک کروڑ اے رب باندې خرچ کی تے دی قیمت پر اللہ په جنت کې موږ مقرر کړې یرزقون فیها بغیر حساب قران کریم فرمایي بغیر حساب بغیر حساب رزق به میلاویږي په جنت کې مؤمنان ته د ایمان په وجه نو څه په دنیا کې خرچ کی, خرس کی. دا زاد حق پروشیف یوسکی کوم پیسې دی هغه مراد دی او بهرال دا حق پروشکی ډیرې لګی دی دا ټوله دنیا چارجم کې دام لګد دا وی پروشکی نو فرمای ماخل په دی باندې پیسې و ایایا فتقون او خاص زما د فرمانې نزان بچی ولا تلبس الحق بالباطل او تاسو مګړ وټ کوی حق د باطل سره یعنی مې کوی حق مخلط کوی کو حق د باطل سره تکت الْحَقَّ او پټوي تاسوهو ان دا ګډورډ کول دی دپارې چې حت پټ کوئ انت تمونو تاسو خپ ږي وقيې ملاتته او منطم کوي ت ذکات او ذکات ورکئ او روکو کوي مه را کېین سره وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابِ او حال داره چه تاصل ولی کتاب یعنی بل تر نیکه حکم کول او پخپل آغن نکول دارده رلویا گونا دا وی جہنمیان پا جن... جہنم کبیا سڑای ہوئی نی چه داغرہ کلمی با بہر راو او د پا دا جرن دی پشندہ سی دا جہنم میاں باو تراجب شود تا پوس باتیو کی یلکا تاغ سڑے نئی اغا مونتا جب دین نیکی حکم کو او دا بدین بلی منا او اس تاغ حکم مون و ترالو نو تاغ مولی سیب نئی اغا داعی مبلغ اغا تقرون جب دین مونتا کول او دا ٹولرس انداد چی کم نمو پا دنیا کو ناو دا تاغ پلا لین نئی دیوی آو یمان نو دا ولی دا ویلې دا وی خبره سره د ما به تاسو ته حکم کو چې دا کوي خو په خپل به مې نه کو او تاسو به مې ته نه کو لې خو زبته نه منکې دما وجه دقدر سزا امرون الناس بالبر تاسو حکم کوي خپل پر نیکي او تنسون انفسکم او هر دی خپل ځانو نه روي خپل ځانو او انتم تتلون الكتاب او حال درجه تاسو لوي کتاب اپلا تعقلون ایا تاسو د عقل نکار ناخلی او ستینو بال صبر او تاسو مدد واخلئ د صبر او د منز و او یقینا دا صبر یا منز هر یو د دینه لکبيره یقینا کران ده فن سنوبنده إلا على الخاشعين مگر دا نه ده ګران خلقو چې الله نه یریږي یری دن کی تاویدار دا الله چې دی په رعب باندې مونږ صبر دا څونه ګران ندی دا ګران د منافق باندې په هغه خلق باندې چې ایمان پرړه کې نشته نو بیا ورته مونږ ګران دی دے عبادت هم ته دا مومنانو ته دی ګران هغه مؤمنان چې متوازی خلق دی یری دون کی خلق دی صاحبدار خلق دی او دا سوک دی الزینا دا هغه خلق دی یظنون ته دو یقین کی ان نه هم ملااقو رهم کی به میلاويږي د خپل ر سر اقات ل کېږي او نهم ی راجرون او دوو بې الله ته پهس کېږي ټول راجم م کږي بدللی داعو د بیاغرکي یا بنی اسرائیل اولا د د یا خوب به لسلام او کورويات کوي نحمتلتی نحمت زما ا هغه ان علی کوم چې ما په تااس بې کړی د او انېفضدل تو کوم۔ او ما تاسو وور کړی وئلعاین ټولعاې ددې و رووالی نه تااس م خصوصی پلت در کړیو او خصوصی پذلت سره په د ستاسو ټول خاندان کې به حساب پیغمبران غمبران را ولی دي د چا په کور کې او په خاندان کې یو عالیم مووجود ې عالم, عالم نوه ټول خاندان ځان د پرده یو فخ ګړي. یو ډاکټر موجودی نو خاندان وایي کنه مونږ کې دا ډاکټر دی یو سیاسي لیډر موجوده چرته په یو خاندان کې وکور نه کی نو غټول په فخر کوي یو عام ماهر تعلیم موجودی نو مونږ خاندان په فخر کوي نو پتا وسو چې خدای الله پیغمبران دا غړي دي پیغمبران د الله په دې دا پزیرت وړو کې فضیلت خو نه ده په ټول عالم باندې تنستاسو زغ زمانه بنيجاستاسو كما زمانه وا وديګ استاسو نه بهتر بل خاندان او بل قوم نو واتقوا يوما او تاسو ځان بچی یوم دا یو ورځنه ده عذاب ده یو لا تجزي نفس عن نفس شيئا کبدل بنشي ور کوله يو نفس يو قصد بل قص نشي انديست ولا يقبل منها شفاعه نبقبلګي دغه نس سفارش ولا يؤخذ منها عدل نبقى لجرديون سهديه وستحف ولا هم ينصرون او نبدي يوسر مدديجي دا بلک د دنیا ترتیب دی چې کله زمو را راپیکشي نو بلکست تراله د اکارو کا دا نبشل ته بداکار لیک لا تجزي نفس عن نفس شيئا بلکست لپاره نشکول بل خبر کدا نهي نوبیا س سفارش چلی گی، پسی راولو، شفاع، گلتا، او چلیږي سفارشی په سراولو ولا سفاه سفارش ومن چریګلته او بل کدام نکېږي نوبیا س چه پانی بندو وسو کیڅړې زه دیا ډالې کرېټو نه ایوشه بلشه پیسې د دې س بندو وس کیږي په دې وژيري په دنیا کې خدا شه او چلیږي او فقرت کې ولا یو خد ومنها عدل است دح په دا چه پانی تنه چلیږي د تبرګي خولې لبل تمالو چ نه راځي او کدی باندې انکار و نشي ناخري هر به بیا دی چقپل ټول قومو کوبلتا قطره جمع کوي چې د یو مد د دوارې په کی خلک وایي کنه حقوق مونږ نه نهی جاتي چی لیږي جاته نه وَلَا هُمْ يُنصَرُون مددگارم صورت نشتره چه مدد بریو کی ده دغی وردی را عذاب نزان بچ کی او بیا بنی اسرائیل و تا اللہ ور یادی تاس را اللہ کم کم احسانات کردی وَإِذْنَ جَيْنَاكُم یاد که اغا وقت نجات در کردو مونگا تاس را تا من آل فرعون ده فرعون ده قومنا یسو مونکم العذاب چې را صوب تاس را تا بد عذاب او بد عذاب صوب راته چاویلو بنیرائیلوکې یوا لک پیدا کېدون کې دی بعد شی برې د د لا سر ختمېږي و بسہ سان لا د را سره جا لک پیدا کېږ ووج نهطبسی د دیپله دا رواندي د دی عذاب داډ ل عاعاضاب و د دی دپاره له فرماي د دی اعذااب د مع تاسو بچ کړړئ یو ض بحونونه ابنا عاکم چاله ول وَيَسْتَحْيُونَ سا او کو من زبح کول ستاسو زامن او ستونهسا او کو موستاسو ښېجن کب جند پرېښدي او في ظ کو مو په کې بالا او زمای شو رب کوم ستاسو د رب د طرپ نه عظیملو زمای شو دو شوپپنا به کو الببحه او یاد کې غخ دا د الله دي چې دوته ویاري تاب سرما داله دا اقسانات کلو او تاسو بیا دې په جواب کې سئ کړو داغه وخت بیان دی چې فرعون د خپل لغکر سره په دیور پسېو موسی علی السلام د خپل لغکر سره مخ کړي دریاب راغې قوم یې اوس بسکو کوښاتا پراون مخته دریاب الله تبارک وتعالى مهرباني وکړه سمندر کې لار راوښته دی پورته تر پراون الله غرقو فرمایو یې فرق ما بكم البحر یاد کړئ هغه وخت چې وشلو مونږ په تاسو باندې وتعصتم من نجات درکو د غرقنا واغرقنا آل فرعون او مونږ غرقر تعبدار د فرعون تي سمرو او انتم تنظرون او تاسو په کلسترګ دیت کتل سمرا عظیم احسان دی و اذه عدنا موسی 40 ليله دا د اغه زمانه بیان به مختصری شاری دی چې کله موسی علی السلام په دریا باندې پوری وته بیا دی وکړی الله حکم کو لاړ شي جنگ وکي داسمه کستا سود دا قبضه کې حدود راغی نه انکار وکوه نو الله په میدان تیغ کې څارکل او د میدان ته د تیغ ولې زکه ویلې کیږي تی ویلې ویلې کیږي حیرانتیا دیوه م حیرانه او سرګردانه پریشانه ګرځیدل او دغلت چور دل نو دیو بیاوی چې زوس موږ د پارو یو شریعت دی د پیرون په خلاص شو یو قانون پکاردل چې داغه دا مطابق موږ نظام وځلو نو موسی علیہ السلام د قوم څخه خلک هم ځان سره بیا مشران د الله په حکم باندې ور سره کوې تور تلړ در سلوې تورز او شپود لپاره الله داګه بیان کئ و موسا وعدنا موسی وقلت منجا وعدا غسطل د موسی علیہ السلام نه یعنی مون داغه نه وعده واغسطه هغه تم د دې حکمو جو دراش تر سلوې تورز او شپود لپاره 40 ليله سلوې في ان سلمير تشبوده پارا سم متخصم العجله بياتا سؤل و اسخله را يعني سشي بني ته خدایي وني معبودم دي کو مين بعده رسل طلود مصال سلام نه کوئی تور تا وانتم ظالمون او تاسو وای ظالمان مشرکان د دې کتاب تفسير دی دا کتاب د دې کتابو چې دغه فرق کو کوم او بین د حق او د باطل کې لعلکم تهتدون د دې پرځ تاسو بیا بعموم وي قال موسى لقومه او یاد کاغ وخت ویلو موسى سلام خپل قوم ته هغه قوم چاوی د ښه عبادت کړو یا قوم ای زمان قوم انکم ظلمتم انفسکم د دې موسى السلام کوې تور ته لاړ دیر شورا زده پاره ته لو الله الله صلی الله علیه و سلم ویخ نو سامري یو سره د دا ستر زر سمر چې د دې د اسرائیل د خزو سره ور سره د سمر را جمشیو د دینه د سخی په شکل یو شی جوړ او هغه ته یو ځنه چې بهاوار اغله یو سوری کې بر سوری کې وته له د سیګو نیواز وکاو نو د یالانو خو او د مخ کینه دیود دی پیران یا نو سره جوسي دلو نو تاسو غاو لپاره استعامه نو د دې مزاجم د غاو لپاره ستې جوړ شوو دا زموږ دوستان جوسم را مسلمانان دي خو د نن سبا مسلمانان د دې مداغوش سره ګډمټ یو ځایوسیږي او دا ټول کلچر خپل کړل دي نو هغه ځکه خلک مخه نه دا بزدار اغوش سره یو مزاج جوړ شي د دې د غاو لپاره یو مزاج جوړ شوو او د هغه مزاجنه دغه څه اميري پیدا واغسته او دغه څه خې ورله جوړ کو او وي موسی عليه السلام هیڅار زکه شو ته له غدیر شو رسول او دا زیاتش وی نو دا خو په د الله حواله تللی دي او خوده خودن تر اغله دي دا داغه خوده دي موسی عليه السلام مه ور شو بل طرف ته تللی دي دا فضل بکواسات شروق له څه جوړ کو دیود څه عبادت شروکو دا وی بیان دي چې داتا ظلم کړي دي انکم ظلمتم انفسکم تاسو ظلم کړه تاسو ظلم کړه په خپل ځانو بیتخاذکم العجله پنیولو خلرا خدای په خدای باندې چې سهم د معبود ور کړه په توبو تاسو توبو باسه رجو او کې اله اله بارئکم خلق خالق تا بارئ ام خالق څه خو هغه خالق چې اثر نو بغیر د د وجود نشي پیدا کید معنی بارئ لو انسه د تو ب چل ورته خ شو خپل زانوونه قتل کوي ان چا چې دخ بعدت کړړ هغه قتل کو په خپله ذلك خیرون ل کوم دا ستاسو د پاار ډیر غوردي ع د با کو د خالب ستاسو فتاب عليیکم نغ وقب د کستاسو بدي وجه ان هو تواب الرحيم قینا داله تو قبل لوون او مهربان دی ویس ق یا موسا تا غې و بهیان دی چ موسی السلام د ځان سره دا, دا ویا کسان د بنی اسرائیل نبوتلیو نو اته کې الله تورات ورکو تورات یې ورکو چې دا د الله کتاب دی نو دوی مونږ د سپطر چې د الله کتاب دی دا تا د م... کتاب راو تاسو مونږ ته څه پته نه لګیدل چې مونږ تښکارو خو چې الله تاسو موږ کې کتاب درکې نو الابه منو کړي داسې نه دارې بیان الله فرمایي ويسقلتم ياك يغ وخت تاسو ویلي دا تاسو ویلي تا اصل خبر دا چې دیو خونو ویل چې دا اوس کوم موجود يهودي د دی دیو پلانونو نيكون ویلي نو تاسو لاوی په نقش قدم رواني گویا کې تاسو دا کار کړو نو قدم پریخو نو بیا په تاسو نه لنمؤمن الک تاسو دا خبره کړې و چې هرگز مون یقین نکو پتا ونه نر الله جهره تردی چه من گوینو اللا لرا جهرتن خکارا مخامخ فا خزتکو مصلاعیقتن وونی ولی تاسو لرا تندر او بجلی وونی وی و انتم تنظرون او تاسو خکتل جسی په تاسو نازلی در سما بعسناکم من بعد موتکم بیا من تاسو جوندیکڑیس تاسو د مرگ نفس لعلکم تشکرون دیده پاری تاسو شکر ادا کئی او تاسو بیا شکر ادا نکو زماد نعمت او ام پدغا جزیره نمایشی نا کې دې وسېدل په دې ميدانې تي کې نو د دوی ته کوم تکلیفونه راغله مله حال کړل چې لیانو ته څوک مراعات نور کړي څوک چې کې دې شو شي نو سزا ور خو سزا ځوې خو د دې باوجود الله دمر احسانات کړی دي انعامات کړی دي دی. چې دوی باندې ګرمي راغله ګرمه خراب کړ په بازار میدانو نو سب چت خوونه الله فرمای اوزلل علی کوم الغمام او سور کدم پتا سبانی وریز وانزلنا علی کوم المن والسلوه د خوراک مصله پیدا شوه نو نازل کدم پتا سبانی من والسلوه من ترنجبین او دسی او سلوه مارغان دس ناشستغه نه سه حلوا یو څه به راټړې لذیذ او بهترین څه او سلوه مارغان دی، دویاخو مارغان تا یار سرکڑی راتلل، یادا جو دورا پاسانا با دیورا اونی ول، دیونه با تختی دلنا، او زان دا پارا بسرکڑل، دا انتظام دا خوراک د پارا اللہ دا دیوخو الوتوی، کلو خورای من طیبات ما را زقناکم دا پاک هغه سنچ مونتاست درکڑی دی، وما ظلمونا، او دیو پا مون بانی زیاده نوکڑه، ظلم پا مون نوکڑه، والکن کانو انفسهم پوسه لیکن دو پخپ زانانو پ خ ز لکوو ان دارو چېناپرمې وکړه او دوو ذخیې شوکی دو تهویلله شوو ذخیره به نه بس خورې چې مره د میلاږي نو دوي ک سباله را نشي نو بیا به کوو دا زیاتای دو وککوو او زیات الله پرت ما بهې نه وکړی بلکې زیاتې پ خپ زانوکوو. واللہ با بن سوق زیاتین شکوله چې زیاتې کې د خپل ځان سره کوي وایي خل ندخلو هغه قريه او یاد کا اوخت ویل موږ ته نه نوځي دی کلیته یو کله سلويخ کاله پس سلويخ کاله د پات شولته دوت بیا حکم مشو یو خار د دې خار الله ذکر نه خدا چې یو معلوم خارو چې دی په تفاسیر کې لدې نه راځي چې دا اریحه یو خار دی چی پاکی را عمالی قو قو مابادو دی خارتا اللہ تبارک و تعالیوی تاسور کس او یاد کاروخ چی ویلیو مونگا دیو تا اود قلو ننوزی هازیه القرية تا دی کلی تا فکلون تاسو قرائی منها لدی کلی نا حیسو شیعتم سنگم چی خوخی رغدن دکم زینم چی خوخی او چی سم خوخی رغدن مانا چی سشم خوخی ایسو شیعتم دا کم زینم چې خوخی چه سو خورا یو دا کم دا د دنیا دا خلقو آغا بابودنه ندی چه یا خدا چې موسم ختم شنو بیا فکی میوانی او بل ممانعت خدیر شیده خدیر دروازی دی گیٹو ندی سو کداران دی ایس شیعن چه ورزوی تاسو نو چې سو خورا یو دا کم زینم خورای اجازت دی درتا وقوم سنهو اذ يقولوا الباب ان انا دروازه بني فدي ڪري په دروازه چنه نوزي سجدا سجدہ كونكي د سجدې نه دلتم مراد پس سجدب سر پوز م کوي خودل نه لکرم بیا بسره نه وزي مطلب عاجزي كونكي تواضع كونكي وقولوا اوای حتوتن كلمه دا حتوتن دا حتوتن معنادا لری کزمونا کټ کزمونا یاني زمون ګناونه زمون لریکا دا د 60 کلمه وای نه فرلکم نمون ببخنو کو تاسو تخطوا یاکم تاسو د ګناونو او زديربور کو انزياته ورک مونږه محسنانو ته یو خو مونږه تاسو ګناونه د خپل طرف نه مؤمنانو نور وبدل اللي نزلمو نو بدل کو هغه کسان چې ظلم یې کړه یو خدا چې دیو په تللو کې د تکبر سره لړل د حکم خلاف ورزي وکړه په د تفاظیر لکړې دي چې دیو په عاجزی باندې چې سرسرونه پرتګل او په خپل لاندې پر څنګه خلک کینی پکې نه اوس په ټولې زوبانه لړل خو خبره ونه منله او د خطوتن کلمېم بدل کړا ذره فتوه کلمه ویژه موآپی خبری کې څوک چاته وایي کنه سبا مشکلاتو کې الګد الله صاحبدار شي پرما بردار شي توبو باسي چې د الله عذاب اوفس شي تر دا ځه ابو نو د پرما مرده موږ د لویو مرخصو ترات اوجه موسکو یو عبادت کویو کو توبو باسي نو دیو می وی ترخه تو څنګه خبره کې مونتقحین توتون پکاردې او هنتتون غنم تو لکه دې غلو غم کوا د خوارا غم کوا خلک د لوګي مرشو ته په کې د الله د بندګۍ او د منځونو د عبادتونو خبره کې اسلام پر دوا خلک د لوګي نمړشو مسایل دی نو کرای نشته مشکلات دی سړکونه نشته لرياتي کارونه نشته ته واجی اسلام او اسلام اسلام پر دوا د حالات ناوه حنتوتون غنم پاکار دی حتوتون ندب پاکار خبر بدل اکڑا اللہ فرمیت فبدل للذین ظلموا بدل کو اغرکسانو چزا لیمانو قولنا و وینا غیر اللذی سواد اغنال اغنال اغنال اعواء قیل لهم له ویل شویوا فانزلنا على اللذین ظلموا ننازل کو منپای کسانوانا چزولم اکڑا و رجزن عذاب طاعن مرص په یوبن الله را واست من السماء د اسمان د طرفنه بما كانو یف سكون په سبب د دیج دیو نافرمانی کړي وا فزق نافرمانی و یستسقا موسی ل قومه او یاد کړئ هغه وخت طلب د وګ کړه و استسقا د الف سین ته چې فکمزه کې مراشی په دې معنی د طلب پرته ای لکه مونږایو استغفار طلب د مغفرت استسقا طلب دو کومو صلات استسقا کو کوم او بوغالو استعفاه یو صلو د استعفاه ور کړی دا د استعفاه مطلب طلب د عفو جمع معاف کی نورو استغفار کړی دا ور دا استسقا استغفار در ټول طلب معنا دا نو استسقا ولګيږي او بوغو خطو ته یا ستر وخت وو بوختیم بوختې موسی علی السلام د خپل قبضه لپاره پدې ميدالې تییب کې نو مونږ احسان وکوتاسو قل فقلنا نو مونږ ویل موسی علی السلام ته ازرب هو بها بعصاک فقل لمصابني الحجر دا کار نه فنفجرت نروته منه دا غینا دولس چینه دولس چینه روتې او دا دولس قومونه نه دیو نو الله دولس چیز را زرغون کې روي سپېره دي چټان نه دې کمر نه چې د دې اختلاف عمره نشي او دا موسی عليه السلام تقسیم کړو په دې ځکه دا چې کم یو مېو جماعت پاتې کیږي دا لري تقسیم کار و نشي نو بیا نظام نه چلےږي د دې نظام لپاره موسی عليه السلام دا قوم دولس ګروپونو غي تقسیم کړو د هر ګروپ جدا مشرد دی چې سمسلم رازي نو دولس کسان به راجم شو مشوره وکي دغه شاندري دولس ګروپونو دولس قبيلو جوړ شي وي دولس چيني الله جاری کړې او هر یو ته حکم مو شو قد علم کل الناس مشربهم یقینا پیجندلو هر یو ډلي مشربهم خپل ګذر مشرب د وبوزه مو ته ګذر وای پښتو کې گاښ قولوا اور تم متا سو پر یو شر کوي زغ چې کم رزق در کو دا خره د وګو پس سکي مېرنه کله ده الله د رزق مزال د الله دین دي تاسو له در کړه ده ولا تعسو فل ارض مفسدين او تاسو مگر دې پس مګکی فساد کوونکي عيش هم فساد تلو کېږي او فسادم فساد دې او عيش ولکيږي اشدل فساد سخ فساد ته پس مګکی فساد کوونکي مگر دې ویز قلتم او یاد که اغواق تاس چی تاس ویلو یا موسیٰ اے موسیٰ لن نصبرا هرگز من صبر نشوکو ولی طعام واحد پی یو خوراک بانی فدعو لنا ربکا نتوغوان زمون دا قبل رب دا پارا یو لنا چراو باسی زمون چرا دا پارا مما هغس تم بیتو الاردو چرا زرغونی زمکا من بقلی ها دا ترکاریانو سبزی ایدی سبزی پا کار دا در طول عبدی غق و غمونگ و الوگانو پازاب کرو و سه دال ساک پکاردی پیاس پکاردی سه ترخه چکنی پکارده در سیزونه او غختل و قصائی من بقلها سبزی و قصائیها او تره نو ترو والارشه ده در خطکیم ده و بادرنگم ده و خربوزم ده در ترو والطول سیزونه و فومها او غنم و او دال و او پیاسه دا سی زنب پکار ورته قال اویلورت مصال سلام اتستبدیلو نلدی آیتاسو بدلوی اغشه هو ادنا چه غدیر بیکار ده کمزور ده ادنا ده بلدی پا بدل داغی که هو خیر چه غدیر بیختر ده نو بیا حکمورتو شعبیتو کس شی مصران یو خار تا یو کلی نو یو خار هر یو خار جو دیتوار شی فا لکوم ما سألتم نو یقیناً ستاسو ده پراغتی کتاسو اختدی و ضربت عليه الزلتو او پیوز شو پا دیو ملحق شو پا دیو پوری لازم شو پا دیو پوری زلتو رسوائی والمسکنتو او فقر غریبی و او دیو غریبتار شو په غضب من الله و غزب دا اللہ بانے ذلك دا په دی وجب ان کانو یک پورونه بهآيات الله چې دووب کوپر کو د الله دا تونو یتلوونه بغیر الحق او دووب جل غبرران په نه حقه ذلك دا زاد په پديو دو په دووج بما عصو په سبب دې چې دوه فرمانی کړی وه وقانو یتدون او دوو د حد نتیجا اوس کړیو دا بغیر الحط لپ راغلی د نو دا تشک پیدا نشي د یو پیغمبران په ناحقه وجل دګن په حقه وجل کی سو خامشته چې د پیغمبر وجل به حقی دا څه ده دا واقع ادا وا چې دا کارنا نه یا د اړ چې دوتم پته وا چې دا کارنا نه حق ده خو دیو بیام مکړو نو دا عذاب پدی پدی مسللت شو چې دیو نا فرمانی کړیو او دیو د حد نتیجاو سرهو انلذین الله تبارک وتعالى د دې د دې داوا جواب ورکړي دوبه خبره کوله چې جنت باغ سوق داخلي کی جا يهوديا نصراني يهود به وي يهودي به داخليږي او نصرانو به نصرالي به جنت تږي بل سوق نشي تله د دې الله جواب ورکړي